Þryðji kabli, þrýr á ferð. Þú þyrtir að fara sem fyrst, en þó án þess að vekja aftyggli, sagði Gandalfur. Liðnar voru tværi að þrjár vikur síðan að komi í bakka botn og fróði enn ekki farin að sína á sér neitt farasnið. Ég veit það, en það er bara svo erfitt að samræma þetta tvent, andmælti fróði. Ef ég einfallega læt mig hverfa eins og Bilbo gerði, flýgur svo frekn út um allt hér að á svipstundu Uðvitað mátt ekki láta þig ferfa svaraði Gandalfur Það er og frá og auk þess sagði ég sem fyrst en ekki strax Ef það yrði til þess að þú gætir læðst burt af hér að þið, án þess að það vekti eftirtækt værið að vel þess virði þó förinn frestaðist eitthvað en þú mátt alls ekki dragan á langin. Hvað segirðu þá um það í haust, um eða eftir ammalið okkar? spurði fróði. Ég ætti að geta lokið öllum undirbúningi fyrir þann tíma. Í rauninni langaðan lítið nú þegar á hólminn var komið til að fara. Nú fann hann betur en áður, hvað bakkabottn var viðkunnanlegur staður og hann vildi fá að njóta út í æsar þessa síðasta sumarsýns á héraði. Hann fann með sér að viðskilnaðurinn er ekki alvegin sár þegar haustatæki. Raunar hafðan ráðið með sjálfum sér að leggja af stað á fimmtugsamæli sínu sama dag og bilbó myndi verða 128 ára. Eikvætn veginn fannst honum sá dagur best fallin til að leggja af stað á eftir bilbó út í heiminn. Honum var efst í huga að fylgja bilbó eftir og einmitt sú von að hitta bilbó eftir vill aftur gerð honum brottförina þólanlegri. Hins vegar forðaðist hann sem mest að hugsa um hringin eða hvert hann leiðan áður en líki. Ekki sagðan Gandalfur frá öllu sem í brjósti hans bjó en búast mátti við að gamli vitringurinn réði sjálfur í það. Gandalfur virti fróða fyrir sér og brosti. Jæja, látum þá svo vera, sagðan. Ég vona það sé óhætt, en lengur má það heldur ekki dragast. Ég er orðin órólegur. En farðu þá því varlegar að enginn fái minnstu vísbendingu um hvert þú stefnir för. Sjáðu um að sómi gamban ljóstri engu upp. Geriðan það skal ég svo sannarlega breyt honum í frosk. Ég skil nú ekki að sé mikil hætt að því að neitt komi staði í hvert ég ætla, saði fróði, þegar ég sjálfur hefur ekki minnstu hugmynd um það. Ver ekki að snúa út úr fyrir mér, sagði Gandalfur. Ég bjóst nú ekki við að þú skildir væntanlegt heimilisfangðið eftir á póstúsinu, en þegar þú nú yfirgefur hér að má engin helst fá að vita það fyrir en þú ert komin langt í burtu. Og þegar aðri kemur að þú tekur stefnuna, hvort sem er í norður, suður, vestur eða austur, má engin heldur vita í hvaða áttú ferð. Ég hef nú grublað svo mikið yfir því hvernig á að yfirgefa bakgabotn og hverð ég að, hér að að ég er ekki einsinu komin að í hvert skal stefna, sagði fróði. Og hvert á ég líka fara? Og að hverja á ég að stefna? Hvert skildi vera takmark mitt? Bilbo lagði af stað í fjársjóðaleitt, þangað og heim aftur. Ég fer hins vegar til að losa mig við fjársjóðin og á ekki afturkvæmt að af því að skilst. Þú sérð ekki langt fram í tíman sagði Gandalfur og ég raunar ekki heldur Ef til vill er þér ætlað að fara alla leið til hryðju en þó gæti öðrum veri það hlutverk fyrir hugað Sjálfum er mér hulið, en svo mikið er víst að þú ert ekki enn undir það búin að takast á hendur svo langa för Nei, engan megin sagði fróði en hvert á ég að taka stefnuna fyrst í stað Á hættu slóðir Þókvorki of geist nýja ábyrrandi, svaraði vittringurinn. Mér líst svo á að þú ættir að stefna á Rófadal. Leiðin þangað ætti til að byrja með ekki að vera of hættuleg. Þú að vegurinn sín og hvergi næri eins greið fær áður var og fari versnandi þegar líður á árið. Rófadal, sáði fróði. Þá það, ég stefni þá í austur í átt til Rófadals, og þá fær sómi ósk sína uppfylda að hitta álfa hann ræður sig sjálfsagt ekki fyrir hrypningu Fróði sagði þetta gladklakalega því mið sjálfum sér fann hann ekki síður fyrir tilhlökkun að sjá bústað álf elrons Elronds og fá kannski að dveljast í dalnum Díúpa þar sem margir ljúlingana bjuggu enn í friði Það var kvöldeitt um sumarið Þá bar furðu frétt á góma í kránum bergfléttunni og græna drekanum. Freknir af risum og öðrum undarlegum fyrirbærum við landamæri héras urðu nú að víkja um sinn fyrir öðrum og merkilegri tíðundum sem sé að fróði bakki ætlaði að selja bakkabotn væri reyndar búin að því og kaupendurnir væri engir aðrir en skjóðu bakkarnir. Og máttu punga út vætni fúlgu sögðu sumir fyrir gjafverð sögðu aðrir og bættu við að það væri öllu sennilegra þegar matdama lópel í ætti í hlut Otto var þá látin fyrir nokkrum árum og hafði náð sæmilegum aldri hundrað og tveimur árum þóttan hefði svo sem mátt verða eldri Hvert sem kaupverðið var vakti það mestu heilabrótin að fróði skildi yfir höfuð geta fengið af sér að selja þessa bú sældarlegu jörð Sumir hölluðust að því að nú væri auðurans loksins upp og sjálfur íttan fremur undir þá skoðun Hann lét í það skína að hann væri á förum frá hopptúni og myndi nota kaupverðið til að koma sér þægilega fyrir austur í buksveit hjá ættfólki sínu í brúnkfóli eins langt frá skjóðuböggunum og undvar, bættu sumir við. En sögurnar af ótæmandi auðæfum bakgana í bakgabotni voru nú orðna svo rótgrónar í flestra hugum að þeir áttu erfitt með að trúa því að fjárskortur ylli þessu. En flestir voru því þeirra skoðunar að gandalfur og eitthvert skuggalegt ráðabrugg hans stæðað baki þessu. Margir höfðu orðið varir við að hann var alltaf að pukrast eitthvað í baggabotni, þó hann geti lítið á sér bera og væri aldrei á ferðlega degi til. En hvað sem honum og galdra kuklejans leið var eitt víst. Fróði baggi var staðráðin í að flytjast búferðlum til buksveitar. Já, það er afráðið að ég flyt í höst, sagðan. Kátur brúnbukkur ennú að leita mér þara lítið til jarðholu eða kannski smáhúsi. Í raun og veru hafði hann þegar með hjálp káts valið sér og fest kaup á litlu húsi að krika í sveitinni handan bukkabæjar. Sómi einn vissi að það var tómur fyrirsláttur að hann ætlaði nokkuð að setjast þar til frambúðar. En þegar fróði fekk að vita að hann ætta að stefna í austur átt, vaknaði þessi ágæta hungmynd með honum. Það vildi einmitt svo vel til að æskustöðvarans voru í buksveit, austast á héraði og því síndist þessir hugmynd einmitt svo trúverðug. Gandalfur var í þetta skipti um kyrrt á héraði í tvo mánuði. En kvöld eitt í júnílok, skömmu eftir að fróði hafði gert þessar ástafanir, saðist Gandalfur verða að fara frábaka botni og það strax í fyrramálið. É vona að ég verð ekki lengur í burtu, sagði hann. Ég þarf að bregða mér söður yfir landamærin að leita frekna. Ég hef líka setið hér lengur aðgerðarlöðu sem skildi. Gandalfur sagði þetta léttur í bragði, en fróða fannst þó að kenna einhvers kvíða með honum. Hefur eitthvað komið fyrir? spurði hann. Það held ég varla, ansaði Gandalfur. Þó hef ég orðið nokkur svar sem ég líst ekki alls kostar á og vildi kanna það betur. Ef eitthvað kemur upp á, svo þú verðir að leggja umsvifalöst af stað, þá kem ég rakleðis aftur til þín eða sendið þér skilaboð. En annars kaltu nákvæmlega fylgja áallum þinni og ekki víkja út frá henni í neinu. Þú mjög varkár, sérstaklega með ringin. Ég brýni enn einu sinni fyrir þér, Nótaðan ekki. Hann lagði af stað í morgunsárið. Ég veit ekkert með vissu hvenar ég snýja aftur, sagðan, en ég ætti að koma í síðasta lagi í kveðju hófðitt því ég býst við að þú þarnist fylgdarminnar þegar út á veginn kemur. Í fyrstu var fróða um og ó og velti því mjög fyrir sér hvað Gandalfur hefði frétt en smám saman róaðist hann og átti veðurblíðan sinn þátt í því. Sjaldan hafði sumarið verið jafn indislegt á héraði, nýja haustið gjöfulla. Trén svignuðu af eplum, bíkúburnar dröpu hunangi og kornið óks hátt og aksið bólnaði út. En svo leið á haustið og fróði fór aftur að hafa áhyggjur af Gandalfi. Komið var fram í september og enn fréttist ekkert á af karlí. Afmælið og þar með brott förinn færðust óðfluga nær en Gandalfur létt hvorki sjá sig en kom frá sér neinum bóðum. Mikið var um að vera í bakkabotni. Nokkurir vinir fróða komu til hans að hjálpa honum við farangurinn. Þar var friðgeir þumban og fólki bófins, og þar vantaði heldur ekki enga vini hans, pípinn tóka og kátt brúnbukk. Í sátt og samlindi tókst þeim að setja þar allt á annan endan. 20. september var tveimur fullhlaðunum tjaldvögnum ekið þaðan af stað til buksveitar og skildi fariðum brúna vinsbrúna. Á vögnunum voru húsgögn og ímisskonar dót sem fróði hefði ekki selt og skildi flytja það til hinnar nýju vistarveru hans. Næsta dag fór fróði verulegað ókyrrast og var stöðugt á gæjum eftir Gandalvi. Og svo rann upp fymtudagurinn af mælistagur jafn bjartur og heiðskýr og veistludagurinn mikli fyrir mörg og márum. bólaði ekkert á Gandalvi. Um kvöldið emdi fróði til kveðju hófs en það var engin stórveisla eldur góður málsverður fyrir hann sjálfan og fjóra vini hans. En honum var órótt og var illa upplagður. Þá láða þungt á honum að hann yrði nú að skilja við alla þessa ungu vini sína og hann var að íhuga það hvernig hann ætti að gera þeim grein fyrir því. En vinirnir hans fjórir voru hinsvegar gladur og reyfir og þeim tókst þrátt fyrir fjarver og Gandalfs að lyfta sér upp. Borð stofan var þá orðin auð að undan skyldu borði og stólum en maturin var góður og vínið ljúfeint. Vínbirgir fróða hafði ekki fyllt með í sölunni til skjóðu baggana. Hvað sem annars verður um aðrar reigur mínar þegar skjóðu komast yfir þær hefir mér þó tekist að bjarga þessu, sagði fróði um leiðan tæmti glasið. Það var síðasti dreytillinn af gömlu vínekrunni. Þeir tókuð lægið saman og rifjuð upp ótal margt sem er höfðu áður brallað. Þeir myndust bilbós og drukkuð skál bæði hans og fróða saman í einum teyg eins og venja var. Lokskruppuð er út til að fá sér festloft og horfa á stjörnurnar og síðan beint í rúmið. Þar með var veistlu fróða lokið án þessa gandalfur hefði nokkuð gert vart til sig. Morgunin eftir hlóðu þeir því sem eftir var af farangrunum á þriðja vagnin. Kátur settist upp á hann og ógaf stað á samt keppi, það er friðgeiri þumban. Engur verður að fara undan og hit upp húsið, sagði Kátur. Við hitumst á aftur, ekki á morgun heldur hinn eða sopnaði ekki af leiðinni. Fólki fór heim til sín að hádegis verði loknum en pípinn varð eftir. Fróði var áhyggjufullur og eirðarlöðs og skildi ekki af hverju Gandalfur hefði ekki staðið við orðsín. Hann ákvað að býða til kvölds. Eftir það gæti hann ekki beðið lengur, og þá yrði Gandalfur næsta að leita hann upp í krika ef hann þyrfti að Vel mátti og vera að Gandalfur yrði þá á um undan honum þangað því að fróði ætlaði að fara fótgangandi. Hann hugðist nú sjálfum sér til ánæju og þar sem hann bjóst við að sjá nú hérað í hinsta sinn, Þramma á tveimur jafnfljótum frá hopptúni og austur í Bukkabæ. Mér veit þeirri heldur ekki af dálítill reyfingu, sagði hann við sjálfansi og leiti ríkugan speilin í hálftómri forstofinni. Hann hafði ekki reynt neitt á sig í lengri tíma og sá ekki betur en að speilmynd sín væri tekin að gildna. En eftir kvöldmatin byrtust í dyra gættinni, fróða til mikillar gremju, þau lópelýja og skólherður sonur hennar lotti skjóðu bakki. Loksins eran hann okkar, sagði lópelýja um leiðum stegin fyrir þröskuldin. Þetta var hvorki kurteislega sagt nýja stramtiltekið rétt því að sangvænt samningnum átt ekki að rýma bakka botn fyrir ná miðnætti. En lópelíu kerlingunum var vorkun því að hún hafði orðið að býða sjötíu og sjö árum lengur en hún bjóst við eftir því að egnast bakgabott og stóð nú á tíræðu. Annars var hún hingað komin til að ganga úr skuggum að ekkert hefði verið undan sem átti að fylgja með í kaup honum. Auk þess vildum strax fá liklana. Það tog óra tíma að sinn henni því hún var með úttektarskrá yfir alla innanstokksmuni og þurft að fara yfir hana alla. Á endanum fjöxt hún til að hafa sig á burt ásandlotta með aukalykilin, gegn því að aðalíkilin yrði skilin eftir hjá gambanfólkinu á skjóðustíg. Það var snuggur í henni og hún létt skína í að því fólki væri nú varð treystandi það gæti látið greipar sópa í hólunu um nóttina. Fróði bauðin ekki einu sinni teesopa. Sjálfur fekk hann sér tea í eldhúsinu með pípni og sóma gamban. Það hafði þegar verið látið upp skátt að sómi færi með til buksveitar til að vinna hjá herra fróða og sjá um garðskikan fyrir hann. Karl fadirans hafi fallist á það ráð en hitt þótt honum öllu lakara að fá lópilíu fyrir nágranna. Þetta var síðasta máltíðin okkar í baggabotni, sagði fróði og skuppaði stólnum aftur frá sér. Svo létu þeir lóbeliðu eftir uppþóttin. Pípin og sómi hnýttu fyrir bagpokana þrjá og settu það út á verandina. Pípin fjekk sér síðustu gönguförina í gardinum en sómi hvarf. Sólin gekk undir og allt varði eitthvað svo dimmt og dapurlegt yfir baggabotni og allt var það líka á rúi og stúi. Fróði reykaði um gamalkunn herbergin og sá solróðan smám saman dopna á veggjónum og skugga skríða úr hverju hórni. Þegar rökkvaði í húsinu, gekk Fróði út, hélt niður stíin að hliðinu og síðan stutt hann spöl niður eftir hólsveginum. Hann vænti þess hálft í hvoru að Gandalfur kæmi stykandi mótonum út úr nyrkrinu. Heiminin mar heiðskýr og stjörnur farnar glæðast. Þetta verður ágætis nótt, sagðan upphátt. Það er góð byrjun. Mér er skapi næsta ganga þegar af stað. Ég unni ekki lengur þessu hansi. Ég legg af stað og Gandalfur verður þá að leita mig uppi. Hann ætlaði þó að halda aftur heim sem snöggvast en nam skindilega staðar. Rétt handanum hornið á skjóðustíg heyrðan rattir. Önnur var auðheyrilega rödd kalsins gamla en hina kannaðist fróði ekki við og fannst hún ósjálfrátt mjög ógeðfælt. Hann greindi ekki hvað hún sagði en hins vegar vel skræka rödd kalsins sem svaraði önur og fullum hálsi Nei, herra Baggir færinn burt Hann fór í morgun og sómið minn með honum Að minnstakosti fór allur farangur hans Já, hann er búinn að selja allt og farinn, segi ég Hvers vegna? Það kemur mér ekki við og ekki heldur þér. Hann flýtur til bukka bæjar eða þangaðum slóðir niður eftir. Já, það er það. Dá góður spölur. Sjálfur hef ég aldrei komið svo langt. Bukk sveitungar eru kynntu ír karlar. Nei, ég get ekki komið neinum skilabóðum. Góða nótt. Svo heyrðist fótatækir hverfa niður hólinn. Fróði skildi varla hvað hann fann til undarlegs léttis við það að gesturinn kom ekki upp hólinn. Ég lít að vera orðin svona leiður og allir með svona spurningum og hnýstnið um mína hagi, hugsaðan. En hvað allir geta verið forvitnir? Hann hál langaði til að fara og spyrja karlinn hver þessi forvitni hefði verið, en við nánari um og hvort sem það var til góðs eða yls, ákvaðan að láta það kýrt líkja. Hann snýri sér því við og gekk hratt aftur upp að bakkabotni. Pípinn sat á poka sínum á verundinni. Sómi var hvergi sjáanlegur. Fróði fálmaði sig inn í myrkvuð hýbílinn. Sómi, kallaðan, Sómi, stundin er komin. Ég er á leiðinni, var svarað lengst innan úr skuggaskúminu og skömmu síðar byrtist Sómi og var að þurka sér um munnin. Hann hafði skroppið nýri í kjallara til að kasta kveðju á bjór á munna. Er þá að komið á seinn staðsómi, Sómi? spurði Fróði. Já, hvort það er? sagði Sómi og strauk á sér kviðin. Fróði létt ávalar dyrnar fallað stöfum og læstið þeim réttis og sóma leikilinn. Hlauftu nú meðan heim til þín, sagði hann. Haldur svo áfram eftir stíknum og komdu til mótsvið okkur eins fljótt og þú getur við hlýrið að göttu slóðanum handan við enginn. Við förum ekki í þetta skipti gegnum þorpið. Þar standa of mörg eiru á hleri og auðu á gæjum og sómið þaut af stað. Jæja, þá leggjum við loksins í hann sagði fróði við pípinn. Þeir öxlöðu pokana, tóku göngustafina sér í hönd og gengu fyrir vestur hortnið á bakkabotni. Heilir og sælir, sagði fróði og horfði í dimma auða gluggana. Svo veifaðan hendinni aðeins snýri sér frá og ráðaði sér á eftir förungin niður gardstígin. Það var reyndar sama leið og bilbó hafði forðum farið. Þeir stukku yfir láginn á limgerðinu og held út á vellina. Svo runnuð þeir inn í myrkrið eins og þýtur í grasi. Neðan undir holnum vestanverðum komu þeir að hlýði sem vissi út að mjóum göttu Þar staði nændust þeir og fór að laga til böndin á bakpókonum. Að brátt kom sóm í hlaupandi, móður og másandi. Útróðin bakpóki hans stóð langt upp af herðum og á höfuð sér hafðan kvólt háum ólögulegum kúf sem hann kallaði flókahatt. Í myrkrinu síndist hann einna líkastur dvergi. Og svo hafiðu þetta komið öllum þingstu byrðunum á mig sagði fróði mikið get ég nú vorkend sníklónum og öðrum sem þurfa að bera húsið sitt á bakinu Ég geti hæglega létt áður húsmóndi minn og bætt heil miklu á mig pókin minn er enn lög léttur, sagði sómi og þóttist vera hinn borubrattasti Nei, þar gerir það ekki sómi góður sagði pípinn Húspóndiðin hefur ekki nema gott að þessu ekkert er heldur í pókanum nema það sem hann sagði okkur sjálfur að setja í hann hann hefur nú verið nokkur slakur að undanförnu en hann hættir að finna fyrir byrðinni þegar hann er búin að ganga af sér svolítið af eigin byrði Æ, veri nú góður við gamlan hobbita sem á ósköp bátt, sagði fróði hlæjandi, ég verð sjálfsatorðin spengilegur eins og víðigrein áður en ég kemst allaleið til buksveitar en auðvitað var ég bara að gera gamli mínu með grunar satt að segja sómi að þú hefur tekið meira en þér bar og næst þegar við deilum byrðunum með okkur þarf að kanna það nánar Þar með tók hann aftur upp stafin Jæja okkur þykir vistu allum gaman að ganga í myrkri sá hann svo við skulum nú stinga nokkuru um mýlum að baki okkar áður en við leggjumst til kvíldar Þeir fylldu slóðinni smá spöli vesturátt En síðan beigðu þeir út af henni til vinstri og heldur hljóðlega út á vellina. Þeir gengu í halarófu meðfram limgerðum og kjargróðri í nýða myrkri nætur. Þeir voru nú jafn ósínilegir í dökkum kápum sínum eins og er væru allir með hugliðshjálm. Og þar sem þeir voru nú einu sinni hoppitar og reyndu að læðast um eins og þeir gátu, mátti segja að þeir ferðuðu stum alveg hljóðlöst. Vilt dýr á völlum og í skógi urðu þeir að varla vör Áður en varði fóru þeir yfir ána á mjóum planka rétt fyrir vestan hopptún Hér var hún ekki stærri en lækur Leðaðist áfram eins og mjór svartur lindi með elri trjám á bökkunum Eftir að þeir höfðu gengið á aðra mílu suður á bógin komu þeir að þjóðveginum í áttina að brúnavín sprunni og skutusti Þar með voru þeir komnir í tókasveit og stemdu í söðaustur upp til grænhólasveitar. Svo staðnæmdust þeir í undir hlýðum grænhóla og horfðu til baka. Í fjarska sáu þeir um öxl blika í ljósin í hopptúni í friðsælum árdalnum. Brátt hurfi ljósin þegar leiti bara á milli en byggðin á árbakka fór að koma í ljós í dalnum þarna fram við lignuna. Að lokum hvarf allt nema ljósið á síðasta bænum í dalnum. Þarna blikaði það á milli trjána langt að baki. Þá sneri fróði sér við og veifaði hendi líkt og í kveðjuskinni. Skildi ég nokkuð tíman ef eftir að horfa aftur niður í þennan dal, sagði hann hljóðlega við sjálfan sig. Eftir þryggja tíma göngu tókuð þeir sér stutta kvíld. Nóttin var heiðskýr, svöl og stjörnubjört en upp af ám og engjum liðaðist alalæðan og þókaðist líkust reykjarbólström upp eftir hlíðunum. Gisnar byrkikrónur bæriðust yfir höfðið þeirra fyrir hægum vindi og sá gegnum þær líkt og net upp í heiminin. Þar snættu þeir mjög svo hóflegan kvöldverð og heldu aftur af stað. Að skammri stundu líðinni komuð þeir að mjóum vegi sem bylgjaðist yfir hálsa og hæðir og hvarf út í myrkrið framundan. Þetta var vegurinn upp að skóarseli og stað og þaðan láan hann svo að bukkabæjarferjunni. Þetta var afleggjari frá aðalþjóðveginum í Árdalnum og bugðaðist um undirhlíðar grænhóla upp að skóarhornni og skóarfláka í austfjórðunglum. Bráttlá vegurinn um djúpa geil milli hárra trjáa með þurru laufi sem skrjáfaði hátt í næturblænum. Komið var nýðamirkur. Nú fóruð þeir fyrst talast við og ég vil að raula saman lagstúf í lágum hljóðum því að nú þóttust þeir vera langt frá forvitnum eyrum. En síðan heldur þeir áfram þegjandi og pípinn fór að dragast aftur úr. Loksins, þegar hinir tveir, lögðu rognir í bratta brekku, stakkan við fótum og geispaði ákaflega. Ég er orðið svo grútsifjálr, sagði hann, a bráðum detti í kittli flatur niður á miðjum vegi. Ætlið að sofa á faraldsfæti, er komið undir miðnætti. Ég heldur þetta er gaman að vera á ferli í myrkri, sagði fróði, en annars liggur okkur ekkert á. Kátur býst ekki við okkur fyrir hinndægin svo við höfum nógan tíma til stefnu Egu þá ekki bara hreður um okkur næstir við rekumst á þægilegan stað En hann er á vestan, sagði Sómi svo við þurfum að komast yfir ásinn hérna til að komast í gott skjól Mér minnir að þurr furuskógu sé hér rétt fyrir handan Sómi gjör þekktir raunar landið í allt að 20 milna ringferil út frá hopptúni en lengra náði þó ekki staðhátt að þekkingans. Og handan við ásinn komu þeir raunar í fyrurþykknið. Þar fóruð þeir út af veginum og inn á milli trjána þar sem myrkrið ángaði af trjákvóðu. Þeir söpnuðu fúnum sprekum og könglum til að kveikja upp eld. Brátt sáttu þeir þar við líflegt snarkandi bálið og hölluðu sér upp að dygur Þangað til þeir fóra dotta og lögðust fyrir hver í sínum krika milli stórvaxina rótarálma. Þar hnipröðir sig saman hver í sínu skoti vöðu sig inn í kápur sínar og ábreiður og stein sopnuðu. Engin var á vakt. Ekki einu sinni fróði ótaðist enn sem komið var neina hættu hér inn í hjarta héras. Eftir að eldurinn kulnaði nálguðust fá einn skóardýrð á Og virtu fyrir sér. Refur nokkur sem átti leiðum skóginn í eigin erindum stansaði rétt sem snöggvast og hnusaði. Ne hobbitarn, Ne hvað er nú að segi? Mart furðulegt það hjórði var við hér um slóðir, en sjaldan vitað um hobbita sem sofna undir tré út í skógi, og það meira sé að þrír saman. Hér er nú eitthvað meira en lítið undarlegt að gerast. Þar hittan auðvitað alveg naglan á höfuðið, en fekk hinsvegar aldrei neina skýringu af því. Svo byrti degi, en morguninn var grámulegur og grottalegur. Fróði rangkaði fyrst við sér við það að rótarangi stakkan ónótalega í bakið og hann var stífur í hálsliðunum. Og þetta sem átt að verða skemmt ferð, stundan. Ó hvers vegna sat ég ekki heldur í einhverjum vagninum En þannig hugsa margir í upphafi ferðar Meðan þeir eru styrður og lurkum landir Og ég sem lét skjóðu böggunum eftir allar sirki mjúku dún Sængurnar mínar Æ, að ja, ég hefði nú haft þær til að breyða yfir þessar rótar nýðjur Svo tegða nú sér Vaknið upp, hoppitar, rópaðan Upp er runnin nýr og fagur dagur Ég sé nú ekkert fagurt við hann, sagði pípinn og gæðist með öðru auga framundan á breyðunni Svo öskrað hann Sómi, hafðu morgum að dinn fyrir klukkan og ertu tilbúin með heita baðið Sómi rauk á fætur, svefndrukkin og neri á sér augun Það nei, ég, ég hefðu ekki tilbúið tautað hann Fróði svipti á breyðunni af pípni og velt honum um koll Að því búnu reykaðan eitt út í skóarkantinn. Sólin var að rísa í austri, eld rauð upp úr móðunni sem lág yfir landinu. Trenn sem stóði fyrir í hauslit honum flökkuðu gulli og eldi og virtust sigla í lausu lofti á skuggsælu hafi. Fyrir neðan sig vinstramegin sá fróði að vegurinn lág neður brætt brekku og hvarf ofan í laudt. Þegar fróði kom aftur úr göngunni voru pípin og sómi búinir að kveikja eld. Vatnið, rópaði pípin á mót honum. Hvar er vatnið? Ég geng ekki með vatn í vöðs honum, hann sagði fróði. Við heldum að þú hefur farið að sækja vatn, sagði pípin og var önnum kafinu að taka fram mat og drykjar krúsir. Þú ættir þá að fara tafarlaust á eftir því. Komið með mér, sagði fróði og hafði með ykkur ílátt. Undir ástnum rann svo lítill lækur. Þeir fylltu pelasína og lítinn ferðaketil í smáfossi sem bunaði fram af nokkur að feta háum gráleitum klettastalli. Vatnið var svo ískalt að þeir tóku andköf og supu kveljur meðan þeir þóðu sér um andlit og hendur. Klukka var farin að ganga eðlafu þegar þeir höfðu lokið morgunverði og auksluðu poka sína á nýji. Það var að létta til og hlýna. Þeir heldur niður brekkuna og komust þurrum fótum yfir lækin þar sem man stak sér undir vegin. Og áfram heldur þeir upp aðra brekku og þannig áfram upp og niður hálsana. Þangað til bakpokarnir voru töluvert farnir að síga í með flutningi sínum af kápum, teppum, vatni og mat og öðrum útbúnaði. Gangann um daginn virtist ætla að verða heit og þreytandi. En þegar þeir höfðu þrammað nokkrar mýlur í viðbót, hætti leiðin að vera eins mishæðótt. Þarna lá vegurinn fyrst í þreytandi krákustígum uppbrættar hlýð og síðan neður aftur, en að því er virtist í síðasta sinn. Framundan þeim blasti þá við sléttlendi með skóarlundum hér og þar, en í fjarskanum runnum þeir saman í eina brúnleita á breyðu. Þeir sáun og yfir skóarhorn nýður um brúna vínstalinn. Vegurin tegði sig undir fótum þeirra en svo band þráður í landslæginu. Vegurin heldur áfram endalaust, sagði Pípin, en ég kemst ekki lengra nefn að hvíla mig. Það er líka meir en komið tíminn til að fá sér eitthvað í gogginn. Hann settist á vegarbrúnina og starði östur í móðuna. Einhverstaðir inn í henni rann brúna vínið, endi mörg hérðs, sem hann hafði lifað í alla sína æfi. Við hliðans stóð sómi heldur en ekki stóreygður, því að nú blöstu við honum ný land sem hann hafði aldrei áður augum litið. Skildu álfar búið sem skóum? spurðan. Þess sé ég ekki heyrt getið, svaraði Pípin. En fróði þagði. Hann starði líka austur á bóginn, meðfram veginum líkt og sómi, eins og hann hefði aldrei áður séðan. Allt í einu hófan upp röst sína upphátt en þó líkast því sem hann væri að tala við sjálfan sig. Vegurinn tegist æ og æ frá upphafi sínu við húsadýr. Nú þrýtur bæði þorp og bæ, en þræða verði ég hann sem fyrr. Leggja hann undir lúin fót en sloksan kemur á aðalveg sem margar leiðir liggja mót og að lokum hvert það veit eigi ég. Þetta minnir á gamlu kviðurnarans spilbós sagði Pípin eða ert þú að kveða þetta sjálfur og stælan en ekki heyrðist mér þetta vera sérlega uppörfandi. Ég veit ekki hann sagði fróði þetta kom allt í hann yfir mig eins og ég væri að yrkja það en eftilvill hef ég heyrt að einhvert ég með endur fyrir löngu það minnir mig þó mjög á Bilbo engum síðustu árin áðurinn að hvarf hann sagði ofta tilværi aðeins einn vegur eins og stórfljót upp sprettur vegar eins og væru við hverjar hústir og stígarnir væru kvíslar og þverár það er alltaf áhættu samt að stíga út um hústirnar sínar fróði minn sagði hann við mig ef þú ferð út á vegin og kant ekki fótum þín um forráð er aldrei að vita hvar þú lendir gerur þér grein fyrir, held hann áfram að þessi sami vegur leggur leiðsýna um sjálfan myrkvið ef þú létir berast með veginum gæt hann leitt þig alla leiðað fjallinu eina og jafnvel á enn fjarlægari og verri staði þannig talaðan oft við mig á stígunum við bakkabott engum ef göngutúrin var langur A ja ja vegurinn ber mig ekki spenn frá rassi sagði pípinn en minnst ekki næsta klukkutímann svo sveiflaði pókanum pokanum af herðum sér og hinir fylldu fortdæmi hans settu bak pokana uppi vegarbrúnina og lögðust sjálfur fyrir og teygðu skönkonum þannig létuðu þeir þreyturna fyrst líða úr sér fengu sér síðan vel að borða og hvílðust áfram Sólin var þarinn að lækka á himninum og svolitlum keim af kvöldróða að slá yfir landið þegar þeir loks hældu försinni áfram nýður hlýðarnar. Fram til þessa höfðu þeir ekki mætt neinum á leiðinni. Stígurinn var fáfarin en það var allan nót fyrir vagn og fáir áttu erindi að skóarhorni. Þeir höfðu nú tölt áfram í rúma klukkustund þegar sóminn nam skindilega staðar og lagði við hlustir. Þeir voru komni niður á jafnsléttu og vegurinn sem hingað til hafði verið hlíkkjóttur lá nú betn áfram um gráslendið þó með trjálundum hér og þar á stangli sem voru útverðir hinna að miklu skóa framundan. Ég heyri hófa taka baki okkar, saði Sómi. Þeir lítum öxl en bugða á veginum byrðið þeim sín. Skildið að vera gandálfur á eftir okkur, saði fróði en varla hafði hann sleppt orðinu fyrir hann fann að svo var ekki. Allt í einu varð hann gripinn löngum til að fela sig fyrir reyðmanninum sem þar var á ferð. Ykkur finnst það kannski fáránlegt, saðan eins og afsakandi, en ég vildi helst ekki að neitt sæi tilmynd hér á veginum. Ég er aðeins og þreyttur að þessari sífældu forvitni og þvadri um mig, en sé þetta hins og er gandalfur, bættan við sem eftir þanka. Getum við láti honum bregða við. Það væri rétt á hann fyrir að koma svona seint. Skjótumst nú strax í felur. Hinnir tveir skutust í einu snarkasti til vinstri og nýður í smálaut skamt frá veginum og þar lögðust þeir á grúfu. Sjálfur hikaði fróði eitt andartak. Forvitni eða einhver tilfinning henni lík barðist innra með honum við löngunina að fela sig. Hóa var bar stöðug nær. Á síðustu stundu fleygðan sé niður í hávaxið punkt á bak við stórt tre sem gnægði yfir veginum. Þar lyftan höfði og gægðist ofur varlega yfir rótarálmu. Fyrir bugguna á veginum birtist kolsvartur hestur, ekki smá hestur eins og hobbitar nota, heldur stór fákur. Á honum sat hávaxinn maður sem þó eins og húkti í nýpri í nagnum. Hann var allur umuvafin síðri svartri hettu skikju og fyrir neðananna sá staðins í svört stífjælinn í háum ístofunum. Andlit hans var hulið skugga og ósýnilegt. Þegar hesturinn komundir tréð framan við fróða staðnændistan. Veran á baki hans satt reyfingarlaus og laud höfði Líktu hún legði við hlustir. Undan hettunni barst hljóð eins og hundur væran hnuseftir líktar keim og hausinn skimaði til beggja hljóða. Allt í einu náði einhver voðalugur ótti út í bláin takja á fróða. Ótti við að hann findist og honum varð hugsað til hringsins. Hann þorði varla að draga andan af ótt að finnast og rétt í því varð löngunin til að grípa til hringsins í vasanum svo sterk að hann byrjaði hægt að reyfa hendina. Hann þyrfti ekki nema dragan á fingur sér til þess að verða fullkomlega örugur. Á svona hættustund urðu aðvaranir Gandals að hjómi. Bilbo hafði líka notað hringin. Og en er ég þó heima á héraði, hugsaði hann í því að höndin snerti keðjuna sem hringurinn var festur í en í sömu andrá rétti rítarinn úr sér og kýfti í tauminn. Hesturinn tók af stað, lögðtraði fyrst hægt áfram en fór síðan á hraðastökk. Fróði skreið upp á vegarbrúnina og horfði á eftir reiðmanninum þar til hann farfi í fjarska. Hann gati ekki verið alveg viss, en honum síndist ekki betur en hesturinn beigði skyndilega til hægri inn í skógin rétti því að hann farf sjónum. Þetta þykir mér býstna skrítið og meir en lítið óþægilegt, sagði fróði við sjálfan sig og nálgæðist félaga sína. Pípin og sómi höfðu bælsi grafkyrrir niður í löytina og ekkert séð, svo fróði varð að lýsa rittaranum og einkennilegu útlítið hans fyrir þeim. Ég skil ekki akferju, en mér fannst eins og hann væri að leitað mér, eða rettara sagt að hann væri að reyna að þefa mig uppi. Eins var ég staðraðin í að ég vildi ekki að hann fyndi mig. Ég hef aldrei upplifað neitt þessu líkt á hér að þið áður. En hvað er stóra fólkið að skipta sér af okkur? sagði Pípin. Og hvaða erindi skildi maður eiga í okkar heimsluta? Stökum menn er nú alltaf á ferli hér og þar í heiminum, sagði Fróði. Ég hef jafn vil heyrta þeir í sunnfjörðunum, hafi nýlega átt í útistöðum við stóra fólkið ef ég mann rétt. En ég hef aldrei vitað af neinum svipuðum þessum knapa. Hvaðan skildi koma? Fyrjaðu tók só með allt ínum fram í. En það vill svo til að ég veit hvað hann kemur. Þessi svartri ríttari kemur frá Hophtúni, nema fleiri slíkir sé á ferli. Og mi grunar líka nokkuð hvert hann er að fara. "Hvað áttu við?" spurði fróði snöktt og horði undrandi á vinsinn. "Að hveru hefur ekki sagt mér þetta fyrir?" "Þa, þa þa var nú bara rífjastaf fyrir mér í þessu húsmundugóður og nú, nú skal ég segja þér allt sem ég veit." Þeirið skrapti með lykilinn heim í holuna og okkar í gærkvöldi segir pappi allt í við mig hva er þú hérna en sómi segir hann ég heldt við að þú lagtast stað með fróða í morgun hér kom furðufugl og spurði eftir bagga í baggabotni og er rétt ný farin ég vísi honum til bukkabæjar en ekki leist mér að kauða hann var fok vondur þér í ságarnum að baggi hefði yfirgefið gamla bústaðinn sinn fyrir fullt og allt þá hreinlega kvæst hann á mig svo mér um og ó. Hvernig náungi var þetta, segi ég við karlinn. Veit ekki vel, segir hann, en hoppiti var hann ekki. Hann var hávaksinn og allur surtslegur og knæfiði yfir mig. Ég vænt að hann hafi verið af stóra fólkinu útlenska, enda talaðan bjagað mál. Ég mátti ekki vera að því að spyrja karlinn ánar út í þetta, því að þið byðuði eftir mér. Ég vissi heldur ekki hvort nokkuð mark væri á þessu takandi, því að karlinn er orðinn gamall og hálplindur, Og það lítur að hafa verið komið nýða myrkur þegar þessi náfengi komið upp hólinn og rakst af karlinn á kvöldgöngu við endan á stíknum okkar. Ég vona bara að karlinn hef ekki gert neina skömm af sér, húspundi, nýja ég, ég sjálfur. Ekki er við karlföðurði neitt að sakast, saði fróði. Svo vildi reyndar til þegar ég skrapp frá að ég heyrði karlinn vera að tala við einhvern ókunnugan sem ég gat ímyndað mér af orðunum að hefði verið að Ég var að hugsa um að fara til kalsins á eftir og spyrja hann hver þetta hefði verið, en hætti við það. Nú sé ég eftir að hafði ekki gert það og hefði viljað að þú segðir mér þetta fyrr, þá hefði ég farðið varlegar á leiðinni. Þó er ekki vísta samband á sambandsjámiðli þessa rittara og aðkomið sem hitti karlinn, sagði Pípinn. Við fórum svo löngt frá hopptúni að það er óskiljanlegt að hann hefði geta verið á hælum okkar. En ef hann er mjög þefnæmur, skauðt sómi inn í og kallið sagði að hann hefði verið kolsvartur. Ég vildi óska ég hefði geta beðið eftir Gandalfi, muldraði fróði. Og þó veit ég það ekki, þá hefði eftir við lorðum seinan. Veistu þá eða grunarði eitthvað hver hann er þessi rittari, spurði Pípin því að hann heyrði hvað fróði var að töldra. Nei, ég veit ekkert, ég þórið genn sinna gískáða, sag Jæja, þú um það, fróði frændi, þú mátt svo sem eiga þínlendarmál ef þú vilt einhver stillja. En hvað eigum við þá að gera? Mér var farið að langi svolítið byta og drukka, nú finnst mér að við sem fyrst að koma einhver burt héran. Ég stendur ekki á samum hjálikar um þefandi rittara með ósýnilegt andlit. Já, ætli við ættum ekki að halda áfram nokkut spöld sagði fróði þó ekki eftir veginum eða þessi rittari kæmi aftur eða annar á eftir honum en við þurfum að halda vel á spöð honum því að enn eigum við eftir langa leið til buksveitar Skuggarnir af trjánum voru farnir að lengjast og mjúkka á völlónum þegar þeir félagar lögðu enn af stað Nú hældu þessi álengdar frá veginum og reynda að fara huldu höfði Það tafiði fyrir þeim hvað landið var grasgefið og þýft og smám saman fór kjarr og trjávöxtur líka að þjættast og mynda smá skóarlundi. Sólin settist í róðaskýjum yfir hæðunum að baki þeirra og fari var að rökkva þegar þeir komu allt í inn aftur inn á vegin. Það var að því að hann tók þar einmitt beiju eins og í vegg fyrir þá og þar komu brátt vegamót. Álman til vinstri lá niður á grundir og þaðan að stað en til hægri lykjaðist mjór stígur um fornan eikiskó áleiðis að skóarsseli. Þá leið veljum við, sagði fróði. Skammt frá vegamótonum komið þeir að rísavaksin eik. Hún var enn með lífsmarki því að allt í kringum hana spruttu upp löfgaðir sprótar. Sjálfur bólurinn virtist hins vegar döður Greinarnar brotnar af og hann var hólur að innan svo hægt var að skrýða inn í tréð gegnum rauð á þeirri hliðinni sem vissi frá veginum. Og innum hana skrýðu og settust á botnin í hólunni sem var þakin skrælinuðu laufi og rotnum viðartrefjum. Hér gáttu þeir hvílst í friði og fengið sér snarl. Þeir spjölluðu saman í hálfum ljóðum og lögðu öðru hverjuði hlustir. Húmað var að kvöldi er þeir skröngluðust aftur út á af stígin. Vestanvindurinn blési greinum og laufinn kvísluðust á. Stígurinn var það í ógreinilegri eftir því sem dimdi. Frammundan á milli trjá toppana á myrkum östur himninum kviknaði björt stjarna. Þeir gengu samhliða og allir í takt eins og til að styrkja fjölasandan að stundu liðinni þegar stjörnum erðin tindrað á himninum hvarfið þeim allur óhugnaður og þeir hættu að hlusta eftir hófattæki. Þessi stað fóru þeir að raula látt fyrir munni sér eins og hobbitum er tíkt á göngu sinni en engum þó þegar þeir heimfúsir nálgast húsin á kvöldin. Þá raula flestir hobbitar matarvísur eða rúmvísur en í þetta skipti rauluðu þeir göngulag þó víst gleymdist ekki heldur þar að minnast á mat og rúm. Kvæðið hafði Bilbo Baggi ort við æfa gamalt þjóðlag, en hann kent fróðaða einhvern tímann á göngu um árdalin og spjölluðu þeir oft um æfintýri á leiðinni. Eldur logar á arni blíkt, inni býður fletið hlíkt, Samt er enn vor fótur fær, við finnum kannski hérna nær, einhvern steinin, einhvern treð, sem engin hefur fyrir séð. Treð og blað og blóm í laud, verði á braud, verði á braud. Hull og bakki, hold og á, göngum hjá, göngum hjá. En má verað ókun slóð okkur veki nýjan móð, þótt frá við hverfum eins og er, við aftur máski komum hér og leggjum á þann undra stík sem upp til stjarna hefur sig. Eh, Nót og eini ber, kveðjum hér, kveðjum hér, samdur, gil og grjóð á mel, farið vel, farið vel. Heiman út í heim og sper, undruð stígað kanna hér, fram um skugga kaf og kvöld, unns kviknað hefur stjörnu fjöld. Þá heims af slóðum heim og sper Til húsa aftur göngum við er Þóka, myrkur, skuggi, skí Er fyrir bí, er fyrir bí Ljós og ylur, kaka, ket Beint í flet, beint í flet Þar voru kvæða lokin En síðustu ljóðlínurnar Beint í flet, beint í flet söng pípinn af svo mikill innlifun að hann hækkaði ósjálfrátt rómin meira en góðu hófi gengdi Pssh sagði fróði mér fannst ég aftur heyra hófahljóð Þeir snar stönsuðu og stóðu álíka þöglir og skuggar trjána og löðu við hlustir Það heyrðist greinilega hófahljóð á stígnum í nokkuri fjarlægð fyrir aftan þá og vindurinn bar hljóðið með sér Þeir forðuðu sér burt af stígnum, hratt og hljóðlega og földu sig inni í dimmustu skuggónum á milli eikartrjána. Förum þó ekki of langt, sagði fróði. Ég vil leynast sjálfur en helst geta komist að því hvort er annar svartu riddari. Jæja, þá það, sagði Pípin, en varði þig á þeðvísi þeirra. Hófattakið nálgaðist. Nú hefðu þeir engan tíma til að finna sér raunverulegan felustad utan myrkrið á milli trjána. Somi og Pípin nýpröðu saman bak við gildan trjából en fróði skreið aftur til baka nokkur fet nær stignum. Þaðan sá hann glitta í göttuna milli trjána, grá og föla eins og daufa ljós ráki í dimmu. Fyrir ofan var heiminin stráður stjörnum en tungl var slöggt. Allt í einu þagnaði hófarljóðið. Fróði rýndi þangað og sá eitthvað dögt reyfast í grámanum milli tveggja trjá og staðnæmdist svo. Það var greinilega svartur skuggi af hesti, teimndur áfram af minni skugga í mannsmynd. Hann staðnæmdist einmitt á staðnum þar sem þeir höfðu stokkið af götunni og skýmaði á báða bóa. Fróðið þóttist jafnvel heyra hvernig hann hnusað út í loftið. Svo lögð skugginn til jarðar og fór að skrýða þefandi í áttilans. Aftur kom yfir fróða þessi löngum til að smeyja hringnum upp á fingursér. En nú var hún sterkari en áður, svo sterk að áðurinn að vissi af varan hann komin með hendina í vasan að þreyfa eftir hringnum. En þá heyrðust allt í ennum hljóð eins og sambland hláturs og söngs. Fagra rattir ómöðu í stjörnu bjartri nóttinni. Svarti skuggin reis upp og hörfaði frá. Hann steig á bak og virtist samstundis renna inn í myrkrið innum megin við stíin. Fróði varp öndléttara. Álfar! hvíslaði sómi hásur í röndu sem ég er lífandi álvar hann hefði rokið á fætur og ætt rakleiðis á hljóðið ef hinnir hefðu ekki haldið aftur af hann já, vissulega er þetta álvar mælti fróði stöku sinnum má hittað á hér í skóarhorni þeir búaði vísu ekki á hér aði sjálfu en stundum reykaðir hingað á vorin og haustin frá sínum eigin byggðum við turnhóla og það kom sér betur í þetta sinn verði að segja Þið sáðu það vist ekki en svartir rittarin fór hér að baki og var að skríða í áttina til okkar þegar söngur hann upphófst þegar hann heyrði rattirnar hörfaðan á braut en, en, en hvað um álfana? spurði sómi svo ákafur að hann hugsaði ekki vitundum svarta rittaran í byli Megu við ekki fara og sjá þá? Hlustaðu, þeir stefna hingað sagði fróði Við þurfum ekki annaði sitja hér og bíða þeirra söngurinn álgavist ein silfur skær röttin skar sig nú úr öllum hinum sungið var á henni göfugu álfatungu fróði kunni aðeins raflíði henni og hennir ekkert þó fannst þeim sem hljómurinn og laglínan fléttudust saman í huga sér og mynduðu þar ímyndir orða sem er gætur skilið en þó ekki til fulls þannig hljómaði söngurinn í eyrum fróða Ó, snæbjört, snæbjört, drotning dáð, ó, dís fyrir handan vestur sjó, vort augna ljós í lengd og bráð á leiðum þennan dimma skó. Ó, gilþóníel, ó, elberíð, þinn andið hreinn, þín augu blíð. Ó, snæbjört, snæbjört, eig vorðn óð, þótt út haf skilji, dísinn góð. Ó, stjörnur sem hér sáðir þú á sólarlausir í vetrartíð, þau silfurblóm við sjáum nú á svölu engi blómstra fríð. Ó, elberíð, ó, gilþoníel, þótt gleymist margt við munum vel á strangri ferðum stóran skó þitt stjörnublík á vestursjó. Söngurinn þagnaði. Þeir eru háálfar og þeir nefndu nafnið Elbreð sagði fróð í furðulostin Það er þó sannalega að göfugast álfakynið sé á ferð á héraði aðeins fáir þeirra eru nú eftir í miðgarði hérna megin hafsins mikla. Það er þó sannalega alveg einstæði tilviljun hitta á þá Hoppidarnir sátu kyrrir í skugga við veginn en leið á löngu sáust álfarnir koma niður stígin sem lág af hann í dalinn Þeir þókuðust framhjá og hobbitarnir sáust jörnuljó sem glitra í hárið þeirra og augum. Ekki svo að bæru neinn ljósfæri með sér, heldur var sem sindraði á göngunu um fætur þeirra líkast titrandi bjarma yfir fjallsöksl, rétt áður en máninn rís. Þeir voru hættir syngja, en um leið og síðasti álfurinn gekk hjá, snéran sér til hliðar, horfiði beint á hobbitana og hlófið þeim. Heilsjertu fróði, rópaðan Seint ert þú á ferli á fjarlægri slóð eða ferðu villur vegar Síðan kallaðan hátt til hinna Þeir námu staðar, sneru við og þyrftust utanum hobbitana Þetta er ótrúleg sjón, sagði Álvarnir Þrýr hobbitar saman á ferli í myrkum skóiða næturlægi Slíkt höfum við aldrei séð síðan Bilbo var hér á ferðinum árið Hvað er nú eiginlega á seyði? ekki annað ljúflingar góðir sagði fróði en að við virðum stefa samleið með ykkur ég hef unun af að stjörnu björtum himni og ekki þætti mér verra að fá samfíld ykkar ekki he, þurfum við á samfíld ykkar að halda og þar að aukiru hoppitar hálf leiðileir sögum við en hlæjandi og hvernig getur við sagt að við hefum samleið þegar þú veist ekki hvert för okkar er heitið en hvernig vitið því hvað ég heiti ansaði fróði á móti við vitum mart, sögum við við höfum oft séði með bilbó þó að þú hafi líklega ekki séð okkur hverjir eru og hverjir stýra förykar spurði fróði ég er gildor svaraði liðtói álvana sá er fyrstur hefði helsað honum gildor ynglóríjón af ætt finnróts við erum útlagar og flestir af ættstofni okkar eru löngu á brótt hornir Sjálfir tefjum við hér enn aðeins skamma stund, áður en við höldum vesturum hafið mikla. Þó dvelja enn okkur er að vætterðni okkar í friði í Rófadal. En fróði, upplýstu okkur um hvað þér er á höndum því að við þykjumst greina skugga óttans í svipðir. Ó, vitra fólk, greið pípinn þá allt í einu fram í, segið okkur hverjir eru svörtu rittaraldir svartir riddarar sögur lágmæltir hví spyrjið yr um svartir riddara af því að tveir svartir riddarar hafa farið fram hjá okkur í dag eða sá sami tvisvar sagði pípinn það var ekki nema fyrir andar tak stund að hann hörvaði burt þegar þið nálgdust okkur álfarnir svörðu ekki strax en rættu saman í hálfum hljóðum á eigin tungu Logs nýri gildor sér að hoppidónum Við viljum ekki ræða þetta hér sagðan Við bjóðum ykkur að koma með okkur Það er ekki venja okkar að bjóða öðrum að sláfst í förmeð okkur en í þetta skipti bjóðum ykkur samfyld áleiðis og bjóðum ykkur að gista í nætur stað okkar ef við óskið Ó, ljúlingar góðir Hvílingar hamingju verðum við aðnjáttandi sagði Pípin Sómi var orðlaus Ég þakkaði kærlega fyrir gildor Inglórion, sagði fróði og neyðið sitt júft. Elen, síla, lúmen og mennti elvó. Stjarnaskínifir þeirri stund er við erum Bættan við á álfatungu. Gætið aðbræður, mætti gildor hlæjandi. Ræðum ekki leyndardóma lengur. Hér á meðalokkar er nemi í forntungunni. Bilbo hefur verið góður læri meistari. Heils ég þér, álfa vinur, sagðan og hneigði sig fyrir fróða. Komið nú og sláist í förina, þú og vinir þínir. Farið í hópnum miðjum svo þið villist ekki frá honum. Hætt er við að þið verðið annars uppgefnir áður en við komum í áfangastað. Hví það, eða hvert er för ykkar heitið, spurði fróði. Í nótt höldum við upp í fjallaskóana og ofan við skóarsel. Þangaðir endri úr spölur en þar getiði líka hvílst vel og það stittir áfanga ykkar á morgun. Ennhjælt hóprun af stað og nú þegjandi. Þeir sveimuðu áfram í skilum, ljós og skugga og álvar eru jafnvel hoppitt um snjallari í þeirri lista ferðast hljóðlöst ánþess að nokkurt fótatak heyrist. Brátt tók pípina Sivía svo að hann rasaði einu sinni og tvísvarp en hávaksin álfur við hliðans réttan við í bæði skiptin og forðað honum frá falli. En sómi í gekk eins og í draumi við hlið fróða og mátti greina í svipans, sambland óta og ólíkinda gleði. Skóurinn þjættist til beggja hliða, drenurðu yngri og limríkari. Stígurinn lækkaði og fyldi dalverpi einu niður á bógin og í hlýðunum til bekkja handa uksu hessli viðar breyður. Þar viku álvarnir loksins út af stígnum. Í gegnum kjarrið hægra megin lá næstum ósínileg græn slóð. Þeir fyldi henni upp skóiðvaksna hlýðina, unns þeir komu upp á ásinn sem gnæfiði þar yfir lálendinu. Allt í hennu komiður út úr skóarökkrinu inn á stóra opna grásflöt baðaða gráu stjörnumistri. Skóurinn markaði rjóðrið á þrjá vegu en austur af því lá snarbrött brekka niður í dalinn og sást þaðan aðeins ofan á krónur trjána sem uksu neðst í brekkunni en yfir þeim þó opið útsýni yfir dimmt og slett lálendið undir tindrandi stjörnuhimninum en eilítið nær blikuðu fáein ljós í þorpinu að skóarseli. Álvarnir settust í grasið og rættust hljóðlega við án þess að gefa hoppidonum frekar gaum. Fróði og félagar vöfðu um sig kápum og ábreiðum og brátt sigraði svefnin þá. Það leið á nótt og síðustu ljósin í dalnum sloknuðu. Pípin sopnaði með græna þúvu fyrir höfðalag. Hátt á austurhimni blikaði remmírað netstyrnið en lágt upp úr mistrinu reis borgíll glóandi eins og roðasteinn. Síðar sviftu vindar mistrinu frá líkt og tjaldværi dreyði til hliðar og menilvígur sverðberi himnana byrtist með skínandi belti um sig miðjan rísandi upp yfir veraldarbögin. Þá tóku allir álvarnir að syngja og jafn skjótt var sem blossaði rauður logi upp inni á milli trjána. Komið, kölluðu álvarnir til hopitana. Tími er komin til umræðu og afþreyingar. Pípin reis upp og neri sér um augun og var kuldaskjálti í honum. Í skóarsal býður ylur og fæða svangra gesta, mælti álfur nokkur sem stóð þar hjá honum. Suður frá grasverðinum lá stórt rjóður vik eins og salurinn í skóarþyknið. Gólfið var allt grasivaxið en loftið af lifandi trjálými. Til hliðana stóðu trjábólirnir í beinum röðum eins og súlur. Í miðjunni föðraði stór viðarköstur en við trjásúlurnar voru festir smá kindlar með logandi gullinn röðum og silfur hvítum ljósum til skiftis. Álvarnir sáttuð umhverfis eldin, ímist flötum beinum á grasinu eða á gömlum þversöguðum trjábútum. Sumir voru á ferli með könnur og skengtu drykk á glös, aðrir báru fram mat af kúfullum skálum og diskum. Afsakið lítil fjörlegar veitingar, sögðu þeir við hoppitana, því að hér erum við í útilegu í grænum skógum fjarri sölum okkar ef þið einhver tíma sækið okkur heim skal verða betur veitt mér virðist þetta nú jafnast á því bestu ammælisveislu sagði fróði síðar að rámaði pípinn þó lítið í það hvernig maturinn eða drykkurinn hefði verið því að hann sá ekkert annað fyrir ljómanum á svip álvana og heyrði ekkert fyrir rathljómiðeira sem ómaði svo margbreytilega og unanslega að honum fannst sem sig væri vakandi að dreyma. Þó rámaði hann í það að hann hefði fengið brauð sem var svo ljúf fengt að bragðið tók fram nýbökuðu kveitibrauði þegar maður er svangur. Og þar voru ávextir, ljúmætari en villiber og safaríkari en garða ávextir. Og hann tæmdi bykar af illmandi drykk, svalan sem tætt lindarvatn og glóandi sem síðsumars aftan að sómi fjekk síðar heldur aldrei með orðum líst nýja heldur munað glögt hvernig líðanans og kendir voru þessa nótt en eitt var víst að þetta var það merkilegasta sem hann hafði nokkuru sinni upplifað það sem man komst næst að lýsa þessum náttverði var seg seg ef ég kynna rækta þvílík epli þá mætti ég þó kalla mig gardurkjumann en einhvern varð það þó söngurinn sem snerti mig eða þú skilur hvað ég meina Fróði sat og undi sér við mat, drikk og samræður, en mestan áhuga hafðan á hennu talaða orði. Hann kunni eilítið í álfamáli og hlíti af athygli á allt sem sagt var. Stökku sinnum ávarpaði þá sem þjónuð honum og þakkaði þeim á þeirra tungu. Þá brostið til hans og sögðu hlæjandi, hér er einn sem ber af öðrum hopitum bráðulega valt Pípin út af. Hann var borinn í laufskála undir trjánum, lagður á mjúkan beð og þar svafa hann nóttina af. En sómi vildi ekki yfirgefa húsbóndasinn. Þegar Pípin var farinn kom hann til fróða, nýpræði sig við fætur og þar dottað hann uns augun luktust. Fróði vakti langt fram á nótt og rætti við gildur. Þeir spjölluðu mart bæði að fornu og nýju Og fróði var nú margsvísar um það sem var að gerast út í hennum stóra heimi utan héras. En flestar fregnisnar voru dapurlegar og illsviti um að myrkra valdur færðist í aukana og hæfi styrjaldir við menn en álvar væri á flóta. Loks kom fróði að því sem var honum efst í huga. Segði mér nú, Gildur, hefur þú nokku tíman hitt bilbó síðan hann yfirgaf okkur? Gildur prosti. Já, svaraðan, tví veis, fyrst kvatta nokkur hér á þessum stað, en öðru sinni sá hann á öðrum stað fjarri þessum. Meira hafðist ekki upp úr honum um bilbó og fróða setti hljóðan. Egi hey, hefur þú sagt mér margs varðandi sjálfandi fróði, sagði Gildur. Fátt eitt er mér kunnugt, en fleira fæ ég ráðið af svipðinum og því sem býrað baki spurningum þínum. Þú hefur yfirgefið hér að án þess að vita hvort þú munir finna það sem þú leitar að eða fáir komið fram ætlandinni og óttast ég að framt að munir aldrei eiga þangað afturkvæmt. Er það ekki rétt til getið? Vístir svo, svaraði fróði, en ég held að brottför mín væri engum kunn nema Gandalfi og mínum trúfasta sóma. Honu var lítið nýður á sóma sem láðar við fætur og snördlaði látt í honum. Egi munum við verða til að bera lendarmálið í óvinnin, mælti Gildur. Óvinnin, saði fróði, þið eru þá kunnut hvers vegna ég hverf heiman af hér að því. Ekki veit ég fyrir víst hví óvinnurinn veitur þér eftirför, svaraði Gildur, en ég þykist mega skilja að hann geri það og þóða komi mér undarlega fyrir sjónir. Og því vil ég aðeins vara þig við, hætturnar leynast nú bæði að baki þér, á undan þér og til begja handa. Þú áttu rittarana. Mér var þegar farð að gruna að þeir væru þjónar óvinarins. En hverjir eru þessi svörtu rittarar eiginlega? Hefur Gandalfur ekkert upplýstið um það? Nei, ekkert um tilkomið þeirra. Þá virðist mér að það sé ekki mitt að segja þeirra. Það geti dreigð úr þér kjark og þannig hindrað förðína en hitt virðist mér að förðin sé á síðustu stundu og vart þó í tæka tíð. Úr því sem nú er komið verður það hraða förðinni allt hvað aftekur og hvorki halda kyrru fyrir nés nú við, því að á héraði er þeir hvergi óhætt lengur. Ég get varla ímyndamenn einar freknir öllu uggvænlegri en þessar vísbendingar þínar og viðvaranir, rópaði fróði, órólegur. Víst bjóst ég við að hættur byðu mín, En ég átti ekki vonaðum heima og hérraði nokkar. En nú er svo komið að ekki sé þórandi lengur fyrir neitt hoppita að fara með frið úr árdalnum og austur að brúna víni. En kallaðu það ekki hér að við ykkar, saði gildur. Hér byggu aðrir fyrir daga ykkar hoppita og hér mun aðrir setja stað þegar dagar hoppita eru taldir. Við áttu mikil veröldin umkringir ykkur og allar hliðar. Þið getið lokað ykkur sjálfa inni en þið getið aldrei til langt fram að lokað heimin úti. Satt segir þú, en samt hefur þetta land alltaf verið mér og kært og veitt mér öryggi og hvað á ég nú til bræðs að taka? Ég hugist fara frá hér og austur til Rófadals með leynd en nú eru þeir þegar komnir á slóð mína áður en ég kemst til buksveitar. Ég tel að þú eigir að halda ferða áætlunni þinni óbreytri sagði Gildur vonandi verður sú leiðir ekki ofraun en vantið þig skýrari ráð verður að spyrja gandalf þeirra ég veit ekki orsök flótaðins og því ekki heldur tilkværa ráða þeir muni grípa sem elda þig gandalfur hlýtur að vitaða og þú hlýtur að hittan áður en þú yfirgefur hér að. vonandi en þá var annað sem veldur minn áhyggjum ég hef átt von á gandalfi dögum saman Hann ætlaði að vera að til hopptúns í síðasta lægi fyrir tveim nóttum en ekkert bólar enn á honum. Ég skil ekki hvað getur hafa komið fyrir hann. Ætti ég að doga lengur við og býða eftir honum? Gildor þagði andartak. Þetta líst mér ekki á, sagðan logs. En orðtæki segir hvað varðar þegum vitringana ráð. Svo mikið er vist að þeir eru afar næmir og skipta skjótt skapi og það er þitt að ákveða hvort þú eigir að halda áfram eða býða átekta. Og annað orð segir, mælti fróði, spurðu eigi álfar á það því að þeir segja bæði já og nei. Já, er það sagt um okkur, mælti gildur og hló við. Já, álfar eru treyir til að gefa öðrum ráð og yfirvegað. Því ráðgjafir eru hættulegar gjafir, jáfnvel þó vittur gefi vittur ráð og allt getur haft illan enda. Eða hverju hefðir þú svarað í mínum sporum? Þú hefur heldur engan vegin sagt mér allt um sjálfandi og ætti ég sem fátt veit þá að vera færare að dæma um það en þú sjálfur. En úr því að þú leggur svo hartað mér skal ég þó reyna að gefa þér ráð fyrir vínáttu sakir. Ég held að þú ættir tafarlaust að halda áfram förðinni. Og ef Gandalfur verður ekki komin, áður en þú yfirgefur hér að, hef ég annað ráð að gefa þér. Vertu aldrei einn á ferð. Taktu heldur með þér einhverja viniðína sem eru fúsir að fara og þú getur treyst. Nú máttu meta þetta við mig því að ekki er mér um það að gefa öðrum ráð. Álfar eiga líka við sína erfileika og sorgir að stríða og skipta sér líkt að því sem hoppitar eða aðrar verur á jörðunni hafa stað. Leigður okkar og þeirra líkja sjaldan saman hvort sem er fyrir tilviljun eða í ákveðnum tilgangi. Þessum fundu okkar kannað að ráða annað og meir enn tilviljun, en mér er þó tilgangurinn ekki ljós og því er ég tregur að segja of mikið. Ég er þér innilega þakklátur, sagði Fróði, en helst hefði ég viljað að þú segðir mér afdráttarlaust hverjir svörtu rittararnir eru. Og ef ég hlíti ráðum þínum, óttast ég að það drægist að ég hitti Gandalf um hríð og þá gæti komið sér betur fyrir mig að vita við hverja er að kljáfst. Er þá ekki nóg fyrir þig að vita að þeir eru þjónar og vinnarins? sagði Gildur. Forðastu þá, yrtu aldrei á þá, þeir eru lífshættulegir, spurðu mig einskís framar. En mér segir svo hugur að áður en líkur munir þú, Fróði Þriðason, vita meira um þessar yllu verur en ég, Gildor Ingloríon. Með ég elberið halda vendar hendi sínni yfir þér. En hvar á ég að finna mér hugur ekki til að halda áfram? spurði Fróði. Hugur ekki er það sem ég skortir öðru fremur. Hugur ekki finnst oftar sem þess er síst að vanda, svaraði Gildor. Hafði ekki áhyggjur? Sóðun og rótt Með morgninum verðum við farnir En við látum bóð gangum löndin Föru álfar fá að vita af ferðum þínum Og aðrir sem beita áhrifum sínum til góðs munu vera á verði Álf vinn munja nefna þig Og megi stjörnurna lýsa vegðin allt til leiðarenda Sjaldan hafa framendur meira og smeyra Og júftir að heyra forntunguna af annara vörum en álfa Og veraldarinnar vegum Fróði fann svefnin líða að sér meðan gildur laukmáli sínu. Nú vil sofa, sagði hann, og álfurinn leitt hann inn í sama laufskálan þar sem pípinn lá. Hann varpaði sér niður við hlið félaga síns á mjúkan beð og samstundis rann áan hann draumlaus svefn.